19. fejezet Frida a barátságban való csalódását követően még visszahúzódóbb lett. A kevés szabad idejében leginkább egyedül lófrált a negyedben, vagy lement a kikötőbe. A mólón üldögélve bámulta a bárkákat és a nagyobb hajókat, gyakran elkalandozva a gondolataiban, hogy vajon honnan jöttek, vagy éppen merre tartanak. Ha útban volt és elzavarták, Egyszerűen továbbállt egy stéggel. Ha ott sem akarták, Megint arrébb ballagott. Olyan volt, mint az élelem után kutató sirályok. Csak azokat nem elkergették, Azok maguktól repültek tovább, Ha valahol nem lakhattak jól. A madarak már régen nem a bűzös, Beteg folyóban keresték a zsákmányt. A szállítmányok meghasadt zsákjai és a dokmunkások hulladékai vonzották őket. Frida az ord őszi vagy téli délutánokon olvasott. Bár az anyja soha nem értette meg a szenvedélyét, a szíve mélyén egy kicsit büszke volt a lányára, aki anélkül ismerte meg az írás-olvasás tudományát, hogy valaha is betette volna a lábát egy iskolába. Persze etéren a kis Zimmermann lánynak is sokat köszönhetett, de a szorgalma és kíváncsisága is sokat segített. Anna Höfner nem ismerte a zseppénz fogalmát, hogyan is ismerhette volna, amikor általában még élelemre és lakbérre is alig futotta a bevételeiből. Frida születésnapján és a nagyritkán egyben kifizettek egy nagyobb megrendelést, azért a lánya kezébe nyomott egy márkát. Frida ilyenkor lélekszakadva rohant a közeli antikváriumba, hogy könyvet vegyen rajta. 14 éves korára egy kisebb könyvtárat hordott össze a parányi tetőtérben, ahol a kamasz élete legszebb pillanatait töltötte egy-egy regény vagy éppen orvosi szakkönyvtársaságában. Az orvostudomány iránti rajongása csak nőtt az évek előre haladtával, Különösen a képes albumok vonzották. Volt, hogy órákra lekötötték a figyelmét, az emberi testről készült grafikák. Óriási örömként élte meg, amikor a fülébe jutott, hogy nyilvános könyvtár nyílik a városban, ahol a tagok egy jelképes összegért cserébe kikölcsönözhetik a könyveket. Onnantól kezdve minden vágya volt, hogy ő is eljuthasson a Kohlofen strasszéra azonban a nappal elvégzendő kötelességeinek a listáját nem tudta lerövidíteni, ezért csak az éjszaka óráival gazdálkodhatott. Keveset aludt, sajnálta rá az időt. Megtapasztalta, hogy milyen hirtelen félbeszakadhat az élet, tékozlásnak érezte az ágyban töltött órákat. Tizenöt éves volt, amikor először lopózott ki az éjleple alatt, hogy a nyakába vegye a várost. Az utcákra nehezedő csend inkább megnyugtatta, mint sem félelmet keltett volna benne. A zsivány pince környékét ekkor még elkerülte, a gyanúsan lopakodó alakok elől pedig elfutott. Néhány hónappal később, amikor hazafelé tartott az éjjeli céltalan bóklászásból, néhány suhancra lett figyelmes a solc vegyes kereskedés előtt. Míg a két alacsonyabb köveket dobált be a kirakaton, a harmadik egy jó fejjel magasabb, nyers tojással mocskolta össze a falat. A fiúk sebes távozása után Frida is a kirakathoz lépett. Nem először látott a negyedben ilyesmit, alig egy hete az utcájúban dolgozó Borbéi falát rondították össze. Januárban néhány blokkal odé pedig egy órásmester üzletét károsították meg. Solccal ellentétben Herkón maga volt a nagylelkű szívélyesség, ezért aztán Fridát düvel töltötte el a rongálás. Most azonban nem különösebben érdekelték a történtek. A törött üveg mögött a földön szanaszét heverő tárgyak kötötték le minden figyelmét. Az egyiken hosszan elidőzött a tekintete. Másnap mindenhol a vandálokról beszéltek. A rend két őre is megjelent, hogy helyszíni szemlét tartsanak. De azt azért előre hangoztatták, hogy Herr Scholz ne sokat várjon tőlük. Már bottal üthetik a tettesek nyomát. A látogatásuk tulajdonképpen csak formalitás. A biztosító úgy is kifizeti az üveget. Fosztogatásról meg nemigen lehet beszélni, hiszen egy tégei szemkenőcsöt leszámítva semminek nem veszett nyoma. Ezekben az években Frida egyre kevesebbet gondolt az elvesztett testvéreire. A róza utáni vágya volt talán még a legerősebb. Szerette volna, ha olykor tanácsát kérheti a nővérének. Még emlékezett rá, hogy hozzá mindig kedves volt, és nagyon szép de már kisé megkoptak a gondolataiban az arcvonásai. Néha azért elővette a Szofitól elkunyerált mesekönyvet, hogy a fedőlapra rajzolt tündérrel vigasztalódjon. Az apjáról az anyja őrzött egy fotográfiát, de Tobiász és Márta alakja egyre messzebbre sodródott az emlékek tengerén. A kisebbik nővérével kapcsolatban már csak néhány civakodásra emlékezett és arra, hogy Márta, ha egy kis nyugalomra vágyott, mindig a szekrényben rejtőzött el. Ez volt az otthonuk egyetlen szeglete, ahol az ember némi privát szférára tehetett szert. Fridának már nem akadt ilyen gondja. Ha néhány perc egyedül létre vágyott, felmászotta létrán a padlásra, ahol a gyümölcsös ládákból és egy szőttesből alakította ki a birodalmát. A negyed legtöbb otthonában heten-nyolcan szűkölködtek húsz 25 négyzetméteren. És a Höfner család sem tett volna másképp, ha nem söpör végig rajtuk a kíméletlen kolera. Így azonban csak hárman osztoztak az apró lakon, melynek a központi asztala, hol varróműhelyként szolgált, hol étkezőként, hol pedig íróasztalként, ahol Tony körmölte a leckét. Anna Höfner meghagyta Fridának az öt négyzetméteres padlás szobát. Szorgalmas a lánya, megérdemli, magyarázta egy szomszédasszonynak. Meg aztán ő sem bírja már a létrázást. Nehezen veszi a fokokat, bizonytalan. Frida szerette az anyját, de nem szeretett a közelében lenni. Olyankor úgy érezte, megfullad, és őt is gúzsba köti a szomorúság. Ha csak kettesben voltak az öccsével, egészen másképp érezte magát. Tony nem tudhatta, hogy a születése előtt volt egy másik anyjuk is, aki minden panaszkodása ellenére néha élvezte az életet. Mosolygott, ha a gyerekei énekeltek, vagy ha a férjei déli szállítmány érkezésekor egzotikus gyümölcsöt hozott haza. Hétvégente szerette a cinkádban a fürdőt, a vasárnap reggeli istentisztelet után pedig illatos süteményt sütött. Az anyjuk akkor is sokat dolgozott, és emiatt már annó is sokat panaszkodott. De akkor ott voltak még azok a boldogság morzsák, amelyek életet leheltek a törékeny testbe. A járvány után azonban minden megváltozott, és bár Anna Höfner kötelességtudóan nevelte a megmaradt két gyermekét, Toninak már nem jutott a fényből. Így aztán Frida próbálta pótolni azt. Sokat olvasott fel a kisfiúnak. Ő vigyázott rá, ő óvta, és később, amikor megkezdte az iskolát, az első években a lecke írásnál ő segített neki. Tizennégy éves volt, amikor Toni beült az iskolapadba. A negyed vele egykorú, Szerencsésebb lányai ekkorra már befejezték a tanodát. Az, hogy valaki tovább tanulhasson, és a gyengébb nem képviselőjeként is letehesse az érettségit, még csak álomként lebegett sokak szem előtt. De neki az ellemi sem adatott meg. Mégis a rendületlen szorgalma és kíváncsisága sok mindent kiegyenlített. A munkásosztály és a szegényebb polgári családok lányainak oktatása amúgy is csak egy szűk területre korlátozódott. Betűvetés, olvasás, egy kis algebra és háztartási ismeretek. Frida szinte bármelyikükkel felvehette volna a versenyt. A biológiában szerzett tájékozottsága pedig sok érettségizett diák tudását is messze lekőrözte. Tony nem volt ugyan rossz tanuló de mivel az egyre erősödő asztmája miatt gyakran csúfolták, nem szerette az iskolát. A lakásuk rossz levegője, a doh, a penész már kiskorában kikezte a tüdejét. Sokat betegeskedett, bár Frida érzése szerint egy idő után hamis kifogásnak is használta a fullasztó köhögést, hogy otthon maradhasson, és ne kelljen kitennie magát a társai gonosz megjegyzéseinek. A sportnál mindig a sor végén kullogott. Hiába volt tulajdonképpen egészen jó labdaérzéke, egyszerűen nem bírta a strapát. Hamar kifáradt, fulladt, lihegett, rontva ezzel a csapata helyzetét. Így aztán egy idő után nem hívták játszani. A legkedvesebb szórakozása egy utcai játék maradt. Az üveggolyókat ügyesen gurította a sok kudarc után itt talált sikerélményre. A legjobb barátja a nővére volt. Frida lankadatlan türelemmel terelgette, aggódva figyelve a hónapról hónapra gyengülő tüdejét. Az egyre nagyobb olvasottságának köszönhetően egy idő után az is felmerült benne, hogy a tüdön túl talán a gyenge szíve is okozhatja a rendszeres rosszul léteket, amit aztán egy drága orvosi vizit meg is erősített. A császári bajuszt viselő doktor ümögve vizsgálgatta a kisfiút, majd kórházat, de leginkább környezetváltozást javasolt. Amerikát, ahol még a levegő is más, és ahol híresen jó a gyermek szívgyógyászat. Anna Höfner is szomorúan vette tudomásul a tényeket. Amerika. Hogy nekik miért nem adatik meg az, ami már oly sokaknak sikerült. Amerika! Amerika! Morzsolgatta gyakran a rózsafüzért, miközben imáiba foglalta a lehetséges új hazát. Frida ekkor határozta el véglegesen, hogy nekik is a tengeren túlan a helyük. Ugyan már kislánykora óta álmodozott róla, vágyakozva figyelve az óceánjárókra felszálló utasokat, ahogy a bőröngyeiket szorongató, reményel teli nők és férfiak, még egy utolsó pillantást vetve az őshazára, maguk mögött hagyják a múltjukat. De csak most tudatosult benne, hogy a tettek mezejére kell lépnie, bár egyelőre még fogalma sem volt, hogy hogyan. Kettőség feszült benne. Minden fekéje ellenére szerette a negyedet, ahol felnőtt de egyre erősebben érezte, hogy egyszer maga mögött szeretné hagyni a gangevirtel sikátorait.